Незважаючи на тягар літ, біг він прутко, тримаючи в одній руці щита, а в другій меча. Під поривом вітру розірвалося його довге сиве волосся і лопотіла полотня навишита чорно-червоним мереживом сорочка. Швидше, хлопці, перехопіть на мені ернака! не випустіть степового хижака з рук. гукав своїм воям, що обганяли його. Бо іншої нагоди такої не буде, і воєринулись уперед. Та тут же й зупинилися. Старіший раптом спіткнувся, заточився і упав навзнак на землю. В груди йому, під саме серце, ввігналася тонка гунська стріла. Його підхопили під руки, не дали впасти, винесли на невисокий пагорб і поклали на столочену зелену траву. Атака дніпровських русів захлинулася. Нажахані гунни вихором вирвалися з оточення і щодуху помчали у поле, рятуючись від неминучої смерті або полону. А старішина Межамер лежав горівець на землі із стрілою в грудях, Мовчки дивився у світло-голубе безхмарне небо і думав про смерть. Ось де спіткала вона його. Ось коли обірвалася нитка його життя. О, преславний даждь Боже світовиде, і ти, роде, захиснику полянського племені, багато стежок доріжок сходив старий межамир, і по своїй волі, і не по своїй. У багатьох краях побував, багато лихого зазнав і доброго звідав. А тепер настав час розпрощатися з білим світом. Родовичі покладуть його мертве тіло разом з багатьма іншими тілами, тих, хто загинув нині в бою, на вогнище, і вогонь зжаре його. І полетить воно, кіптєвим димом побід небесами, розвіється в безконечності простору і часу, а очищена від плоті душа, втративши звичну оболонку, переселиться у когось іншого. Чи в людину, яка щойно десь народилася, чи в тварину, чи в звіра, а може деревиною стане, чи вільною пташиною, що шугає у високості. Це вже залежить від волі чи примхи богів. І житиме вона вічно, так перекочовуючи з однієї живої істоти до іншої. Тільки його, межа мира, вже більше не буде. Більшо вогнем за пік у грудях перервав плин його думок. Він глянув на воїв, на їхні засмучені потемнілі обличчя, і тихо, але розбірливо сказав «Покличте, князя Кия!» Хтось відразу кинувся на бойовище, звідки долинали радісні поклики, а старішина заплющив очі і думкою полетів у рідне селище над Почайною на Подолі, уявив інше селище русів над Дніпром, і щемка тривога оповела його серце. Що буде з його родами? Хто стане після нього старішиною? Були б сини, не клопотався б. Та ба. Одного за одним покликали їх боги до себе. А внуки не ще, на них не можна покластися. Потім згадав старшого брата Тура. Дружно жили вони в молодості, любили один одного, бо їх було тільки двоє, і спільно тримали старшинство у племені русів. І лише один раз не послухався він старшого брата, не повернувся після розгрому гуннів на Рось, а залишився з найближчими родами на Дніпрі. Розгнівався тоді Тур, бо вважав, що роз'єднання племені підриває його силу, а чого було гніватися? Міг би залишитись теж, і от жили б спільно. Однак тура вже немає, і йому, Межамирові, недовго жити, а плем'я так і досі роз'єднане.